الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صالحه يجمعين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحب دي مخواة كده بيانه كده يسايا او يبوديان ده زور مخالفت كي او خصوصا د آیت نشی د چاپ سره سره کې راغلی دی د اړیدو مخالفت سبب دا دنیا سبب د دنیا مینا را باڅانو د طرف هاي ته جاګیړو په اسی یوه په اته تنخواهانه وي دې ویدا سنگ پریرو ګمون په وجود پاک باندې ایمان نوړو خدا ته له خبره باندې همیشه د گمراهی له سبب هغه د دنیا محبت شي خو دا غویا زوین الناس حب و من النساء والبنین خشتکری شوی ده خلق تا پزرکی اچول شوی ده خلق تا محبت ده خواهش د سیزونو ده خواهشات و محبت ده خلق و پزرونو که اچول شوی ده ده خواهش سیزونس دی خزی دی زامن دی دیر مال دولت ته قناهر محنتا جمع شيوي دولت دیر د دیر خسانې د دولت چا وسره وسپينوي والخيل المصومه او خشتع اسن نشم ده اسن ولا مع او ساروي وان حرص او قصل خدا واي د دې محبت د خلق زنونو تا اجهونی شو ویده د خلق په نهګه کله سيزونه خص تکرري شي ميدي خدا څه چي زعلک مطاول حيات الدنيا دا اسباب دی د ژوند د دنیا د يو سو رز ده فائدې فوالله عنده خدا په دی ده انسانا حسن المعام خبز دشت خدورت روزي هغه جنا فائدې خدا پاک سرا دوازده بار د دین ډیر زیات فست زده کړه څه خو یالي نو یوش پک سيزونه خو زه او د دنیا د مینی سيزونه به او د دې مينې خدای پاک به انسان په طبیعت کې اچول ده اول نمبر خزانه د خزانه نزیاد د محبت شي په دنیا کې نشته کدا بنګلی جوړولې کدا ها هو دې که دا قیمتی جامی دی دا دا حضرت خوز دا بارا دی که دا گیر سو خریخا پا کی گو بنا دا دا خوز محبت دا وجه نخرای سریک وری دا سری دا پارا گیر نخرای دا دا خوز دا پارا خی چیز دا ری پا نظر که زوان کارشد نو اول د محبت یوسیز دی او خطرناک فتنا دا, دا دارو جهانو سردارو ای زما په محمد کې لئے فتنه راغله د ما پاسته زما خطرناکه فتنه چې ما نه پاسپاته ده یعنی په قام کې راغله د خوزو ازادي د خوزو بې پردګي د خوزو بې حیايي دا د ټول جنونو سره ده که مقاومونو کې چې د خوزو ازادي راغله هغه ټول مصبته سایت هم پقی نه د پاتې تااسسو انگلی ت او سوتننا ګا د حاج بیان بایان کوو ساانو ملتونو کې مذب ختم دی ځکه د خ پاشه او د خ زای دا سری د ټولو پابنددون او باې علی به تا زادي کوولشي هر مذب ک سنااس پابندي نماز د په باندې تلقین ګي هغه خراب نه خراب مزبي ام سما پابندی دیوي او د خوزه عشق په باندې نو واري نه تس کم قومونو کې خزه ازادي راغله لا غین نو مځبوته خدای خو خدا محبت فطري سيز نه د اسره قداوي چې مازر کې د خوزه محبت نشته نو دروغ ده یا خدا چې جناي نه سره خو با حسد نه يتابي سيز نه انسان قط طبیعت کې د خوځو محبت ده نو د خوځو نو لوی خصیز انسان ته باندې لیسټ دا راتبیزونه در په خايم د دنیا د خوځو د دوستانو پنځ خو لوی ځینو نور دي علاوه ان انسانیت هغه طبي خواش شامله او محبت اول نمبر د خوځو سره خو دې ترتیب ذکر کړی وي ویم نمبر د مينیس ځامن وي والبنین ځامن سره وي ځامن وي ندید اگر زیدل فنورقی ویدابا زما جانشین شی زما دا مال و دولت وارس بشی زک نادیارشم زما دا دوکی خدمت بنوکی که بوداشم دریم نمبر مال دولت ته مال دولت سروس پینو تاوی زک هر شی پس روس پینو هر ساڑی چه مال و دولت وارتا ملاوش قناتیر اموال تاوی مقنطر جمع شوی جمشینی مالونا نا دیریج مالونا سراو سپین سراو سپین بنیادست از دې دا نوٹ خو د سراو د سپین یو عايواز دی د ته حواله یو رسید اصلي پیسہ سراو سپین دی سراو سپین دا د دنیا د ټولو سيزو نو ذریعہ دا نو دریم نمبر 66 دې انسان پنظر نظر کې د سراو سپین دا دا زحب زحب دی د دې زهابونو ماربه کې زهب دی ویني سراو ته زهب وای او زهاب اړه کې ټلو ته او فزا، ان فزاس بوی فره دوک مو سپینو زارو پا نو سربم در نزیو دا سپینم در نخواری گریو گل دو منمونه ام داسیدی چی دا پانی سیزونه آده که اشراقه پون تا دینار وی وی دا دینار پا آخر که نار بی نار او رو تاوی او روپی تا رو بی که درهم وی دا درهم پا آخر که هم دی هم غم تاوی نو دا دینار و د درهم خلاصه یا اور دی آغم نا, النار آخر دینار نتقت بهی عربی کیوئی النار آخر دینار نتقت بهی والحم آخر درحم الجاری دینار پا آخر که نار دینا چطی پا خلی علی او دینار پا آخر که هم دینا چطی پا خلی علی فالمرء بینهما ان کا نزا ورعن مغموم القلب في ستاري دا سياشير دا يمسلمان جي پرزگاري مغموم القلب بين الدرحم بين الحم والنار خلمرو ان كان ساورا إن صليك پرزگاري ودي بحميشة دزغفة غم اختاي دا نارا ودا حم تمنس كي خدا يدي سرمسي ما سرم بيسا تتعب فيه نصر وسبين دا دا دنیا سزد درام نمبر سلورم والخیل المصوه ما خشتا سونا ذکر داد اسوارلی ذریعه و آغا وقتی موٹر الارای خونه وی او داد تبیسیز داما موٹر الارای عارضی سونا دی که جنگو شو یتومی جنگو شو موټر الارای و ختم یا تیل ختم شو پیترول نو اس امیشا در قیمتی شي او خوجان امیشا سونا تیوسم والخیل المصوه ما سلورم نمبر سیز چی در سیدی پنظر که خشتا دی آغا مستولما معنا 86 سار ولن عام او ساروي غاو میخي او غړي سيرلي را د جن ذریعہ غاو په غوري او ماسته د دېنه کې والحرص او فسونه باونه عاون نمبر خص شو ادم نمبر زامن شو دریم نمبر سرس پنې شو سالورم په کلي اسونه او په عام ساروي عاشق په با مفصل باونه ده د دې نه علاوه کو څه نه شو اینسان پا نظر که دا سیزون دیدار تکتا دا خدای خشتکری دی زمون پا نظر که خدای وی دا دا اسباب دی دا جند دا دنیا خدای پاسر دا دی نحکولی سیزون نانتو پا دی دوکنش دا اول دا دی سیزون محبت زمین غطا چوله شویده سوال دا دا من تر اخز اولی خشتکری شمیده رزولی تی صبرون و صبری گی زامانو نا کزل صبرون و صبری ما له دولت نکړله صبرونو صبرګیداوله خسته کرښې د خدای په کارونو خدای په پیو خو یو درې راز دی پکې اول دا ده کړه د دې محبت زمون فزر کې نه دنیا نه آباد دا د دنیا را خځل په سره مهنت کې چې زوادو کو خاریکې مزدوری کوي عرب متزیه جم متزیه ګلکاری کې خټې کوي چې زووسیاو یونی از بیننه نا پورته را که دا د ښ شو نهدي د به د دومره سختو کارونو تغار کېخوا دی د د دنیا نظام به یو خراو که د زمن او پاش د چا تکف نه کو په د ظمن او د بان پچ د پاخواوو د دا زکان کو مو دا کاخواه چلووم او دا د فمن او دا د فمن پهمون درن نه بانندې ور د با د د ستا کار کوم اوته زما کار که دا نوی دنیا با آباده نوی که فکر نوی دا سارو فکر نوی فصل <سؤال> نوی باونه نوی دنیا خو با یوران مخباره نو دنیا دا دی پا محبت آباده که دا محبت د تلر دنیا ختم نو خوده خو دنیا جو رول غوالی اغیده پار خوده سامان دا کشش پیدا که نا د کشش سامان دی چه دا دنیا دا آباده دول العرب یا پخز آباد یا ضمانون لپاره نسل پاتې دي یا پسرو سپینو زراعی دي یا سود دي یا پسونه ني وین امتحان د سینراته کده دنیا دا سيزونه د انسان په نظر کې په لښې ونی امتحان خون پدی کیلي یو سې چې ستاسو ورواري تاسو شریعت وې دومره بیغوان دي دینه وافق نه خزه د خپل خپل خزه بغوان پر دې خزه تاګور خواشه نه پولی پاکي کي کی خاو زمون ني دي ټيک تاسو باور سره ډيره مينره شب غيده په امرنده وي کو حرام بلا غيده فارنه پیدا کي دیو سچ خواش ني وي غيک امتحان ناراضي تا د شرابونو مناکيزه شراب, شراب د انسان د لغوري تا د پردو خزن مناکيزه پردې خزي د انسان د لغوري چرته په شریعت کې دانه دی راغلي چې امتیاز مسکه ځکه مځیا د سرید له مغور د څفر کراله دي چې او د 10 او د 10 مې خو صلیزې لته کړکې دا شي نه مننه راځي چې راکنه شي نه سامته بیا ته واری همیشا د اما وقدره امره د نه هيا غсыз وېټس تا غواري ته ته وې شریعت پام کا امتحان پدې راځي یو سړی د لاس او فون او تر استنې پورې او د خاپولو کې ورته وې ګورې دي ته بلاسکې نه هغه فار بوسلسکې چېنا لاس وختپې پهلووي زړکېخوا شي لاسی رسی دوړه تیارای یائ بیا ورته دخ د او کوم دی چې بان لاې شو دی ته به لاس کو نه نو دغه وختې امتحان دی او د کمال مععلمی ي او چې ډوړی د زلنو وواړی او دغی تړلی په بندې یا د ته پکې موردار را تا د بیا ومون کې یااسو س کوي امتحار همین شب آغا سیز که رازی چیز رو ده واری تاتا شریعت پولی کی دی نه خوز بندی دی بلکل نه زامن و خواش بندی نه سروس بین بندی شریعت تاتا دیتی دار لارا خود دلی دا چه دی که بداس نه چې خده و آخرت پری دی نه داد آخرت دا گتل آغا گرد خوش قسمت دی آغا مالدار چې هغه دا دنیا د دنیا زریمو گرده یا آخرت مو گرده آج سالیم دی تا قدیووی روز و شب بس قدیو دیو او پس من دیوئی آمال و دولت پی حلال و حرام تمیز نکائی نا دنیا بیم دا غمی دیتا بیت مینان نی حاصل آخی رب بی خود دا غمی دیوال خلقی دنیا مرسالا هر و عرس ری خودی تیت مینان نی حاصل چرس کی دا خوب گولے خوئی دنیا دنیا دست مثال ده لکه دریاب او بو کشته چی ده او بو ده پاس روان اینو ده یوی غار نبل غار ترسی او که ده او بو ورنواتین و کشته ام دو او و کشته که چه سوکی که ده دنیا ده پده زوکی ورنوستا او طول تصور ده صرف ده دنیا اوی نا بی بغر که گی او که دنیا ده پاس روان دنیا ده آخرت لا رو گرده آخرتم ضروری ده و دنیا مضروری ده حلال روزی گتل په انسان تبو نو طریقې دکانو مکې تجارت مکې سوال 1 لکه را سوال ګری کیه اه حرام لاره او شریعت معنا کړي دا ازمو علماء hội جماعت کې چې څا سوال ګری لاسو ورفل دمر غونې وکړه چې څمره پیسې له ګونی دي چې دمر نور خیرات کې نو شتیرې له ګنا نه ممکلاس کې دمر صح جرم دی ما غیر دغه اجتماعي نه چې هغه د جهاد معاملې یا عام د مسلمانانو چنده و کډې مان کې تاسو سوال ګلې سوالو هغه چې ځانته حافظ وي طالب وي دا خو دروږ جن مټار نه هو د طالبانو نوم باندې نام جوړه حافظانو وې کله چې تاسو ورکو دمر ګونه او کله چې دمر کسي ولې دې نه هغه په ګونه د پټنل کې چقلاځهږي په ودا کتابونو مصالحه ځکه چې ما د دې خبرو نه فارنه نو دنیا کې ځل کنه نه استنو او ورکیږي د دنیا ګټل ضروري ځکه سوال باندې بشریعت دی سړي چرو جوړي کا سبغوري به حلاله د نرغند دي ټي سوال کون دا حق ژوند ته مو معاشره د مسلمانانو په سوال سوالو خراباله همغه ټول انګريزان فاندي انوان ناپوره فاندي يهوديان ناپوره فاندي وی مسلمان به دغه چې په لار راګراوانه ځوانان خزي لاس به درته نه ونی هاجه همي بدل لا د مسلمان دغه مسلمان نه لاغن اخوی اندو خوی اندوان بچرته دا کارونه لکه دا مسلمان دا قوم چی پی او دا صغر صح معاشره او شریعت دیو صح بنگو کنی دی او ایتو دنیا گتا نا نرغن دے او دا حلال او حرام تمیس کوا دا دنیا بستا دا پارا دا آخرت لارنی او دا دنیا ونن پی قشا لی او شریعت پکی پا بندو نو دا سيزونه خو خستکلیشي وي درې حکمت که ته نه خستکړی شی وي خزراته خستکلیشن ما له دولت فرانس کا نو دا جنات پلت به ممکنو زه که مون ته خوږه رسول و یو خل به نه جوړټړی نه پاک وي جنات اي کی به خستکوري اي به قیمتي فراقی نو تستازل کی دا څه پښې نشته تبرګ زما ز خو څه تا په کې دا قرق واښني ته وې زه اجازه نه کوم زه درته زمات نظر نه زو وسه کوم د دې څه دا ورونه کوي چې عمل له لارم دا زه ک انسان لالچې دي د غرازي دي نشه ورته یاره پدې عمل کې کوم رثواب دي یوځل دی الحمدلله ویله نو خپل پاك و یو اونې درلوده ریفه جنت هغه دا عمل دی چې نو خپل پاك پدومره بدل درکې نو چې تاکي د دې سيزونه فاشټ نه وي، ستاسو په کولو کې خو ځاړو محبوب نه وي، تاسو په دې کې د مال دولت یاد خوراک او د سکه فاشټ نه مينو د جنت مينو مستغږي نه دا غره پر حکومت نه د خدای په خار خار فکر راځي نو خدای وایي د دنیا له سيزونه د جنت دا اسباب لري نه ماته د دنیا کې پیدا کړې د دنیا روزي په دې رواني وګارید دین له قیمه د سيزون شتا هغه سودی ته اونه به وکوم وې د خلقت دا چې د دنیا لپاره سې یقین د فریدي خپل عمل فریدي کافرانو څخه وې دې ته اونه به وکوم من ځالکم آیا نه خبرم تاسو په بهتر بدینې دی او بیان ورته نوکو لِلَّذِينَ تَقَوْخُدَي وَيَعَا خَلْخُوَلَ رَشِ دَقْدَي پاکْنِيرِي تقوى کئی این دا رب بهم دا خده پنس دا غی دا پارسشی دی جنات دا غونه دی تجری من تحت الانحار بیگی بلان دی دا نهر اونو دا غی کی نهرونه اونو کی بی نهرونه بیگی او نهرونه با دسمو کی دا پاسروانه کندو کی بنی آئی کی حس رجنات تیر نټون دا اوس مکه د تاسو وای او متوازنه خطونه به خوريګي ونه از کوم طرف ته ورته شه را کې هغه طرف ته وزي رجنات میویت چویره را څنګه وای نو برکته دو ته واجت نه نه درپایا کنه لور ته څنګه ودلای خوش ورته ښکته مرغۍ برواني ورته وای را څه احساس دی ټولو کې پویان او تور به د حکم تعذی وی جنت کی زندگی ها دی خدایی هی دی جنت جان نیمه خدایی را رکه چی سواری اما موجودی داد آقی خدای بیانده چی دا غار سوی نو منده دانور دا چه دی دادا خدایی دانور پشان خشتا شیشتا دا سپومه دا چه دادا دا غار درونه دا چه دی دادا خدایی دی نو چی دا دا کائنات وینو دا غستوری وینو ناغه قیمه تیسونه وینم نو ناغه د دین نورم قیمه پیدا کوری شي خدانه دنیا د یو بارشه خبره وي د دنیا د یو لیډر خبره وي نو مونږ وای چې مونږ کنه د مبالغې او دروغي داغه اغلې زاته خبرې دي چې داغه خدغه طاقتار وخت سيزونه وي نو او انبكم هو پیغمبره ها نه خبرو تاسو بخیر من زالكم فبحتردد غتیر سيزونه نو اگه سی سیزونه دی خدایویی لیلزین اتقاو متقیانو د پا عند رب همتنیز در اخپل متقیاغ سریتوی چه دا حرامو دا گناه نظام ساتش خوزیم کوا دا یو پا زی سلورو کوا خو حرام مکوا او چې سلور خوزی دیو نو پیونزش پیتو بالباد تا دیوشی او دا بالبادش ارمان بنیم پورشی او باغونه اولو کوا چه سکی اگه کوا خو حرام بنا که نو نچې په خوکه من دنیا باندې مخسته یا آخرت باندې قولي ان در ربهم رب د خدای په نس جناتن باونه باي تجري من تحت الانهار دګي وداري پهونو کې نهرنا خان بين فيها هميشه پایکه ور دنیا کې خو د خوشاله سمزه زنن جی زی خوره هغه بیان نه په جنت کې خو د سيزون امر فرز کړی چې هغه دنیا کې نشي راځي اذاه متطهره خزې به پاک خولې ستاده خزې به شالت زکه دا خزنه اول خوب سي زراشتنه په دنیاک نو خدای خزې یاد کړې خدای دنیا خزې د سلو مرازونو جالي وذائر بتاتخ کنه کار دن نجود کوار میاش کې خو پیو بيماري عادي چې څوک ورته نږدې کېنی نشي چا ولا اندروري سلوې خزې وداغي برستنه تنږدې نشي اسقابوي تون دوزا سمتو د میتیاو زو چې د سخت غندګی لا غتو له په خوزو کې سرو طبیت سرو طبيعت زیات سخت په نسبت د خوزو نو د جنت خوزو کې دانشته نه بلاري نه وحراس کې نه بيماروي نه وحيزي نه بنفاسي نه بدنوره غندګی او ازاج ومطهه دا سخې مې چې اودسکینو مارای کې به وبخ کاری داست خزه بیچی او یا جوڑه اوستی داگی بادن با پکیخ کرد قسم دیده بارو جهانو سرداروی که دا یه جنت یه وخزه لالی را دی سمندرتا سمندرت را خزه هر دی لابطور خواهد بیشی او که یه سر پیچک دا پسا وارا توکره چی تلی خزه که دا دا اسمان آزمه که میانز که زورنده شی دا خشبوینه بخلق بلشی انار بروش جو که چی ما تی که جوڑه ج گنڈلو درزیانتال تاجت مشہر صبت ہے آسیوی جنت کی زندگی حادی خدای ہے چسوار غبئی و لکم فیہا ما تشتی حنفسکرام و لکم فیہا ما تدعون چسوار غبئی تیدا کول بدخلے کاری نو آسواجم مطحر خزی بی خشتا پاکی پاکی خاکی سترا اب بڑے کی گی نا غاقونا بینوزی سر بینس نور دغه مانی د سړی هم زولې وای تقریبا پاکواه به اطراوا د ری بوديانو د دي د کارونه نه ویل کېږي ګډه خزرانه حضور پاک دې څه درو کچې ځنه جنت رحم حضور پاکي ترات کې وي بوديګانی نه نه پجالزه نو به ورته دې فراسا مې دا چوتې چوتې فندې ملي راتي او پلاست تغذيه او سري سوري يا سپين دينا په خدای ته خاص ته خزي ديوړي کنه جنت کې وګړيږي او ازواج المطهره رمبي د دنيا کلي سيز چې لن انسان په نظر کې د اړين محبوب شي نشتا هغه خزي دي جنت کې در لخرې خزي پیدا کوي ديم دی. قراس کا سيزونه شنو هغه باوونه را جنت برئ ورضوان من الله د خدای رزا بر تخاسې نه ګورې مخکې د دنیاش پک سيزونه ذکر شو بل تدریسونه ذکر شو د جنت پاګې هغه کله ذکر شو نو خره او جنت کې وسې انت له خلاص کاک سيزونه ذکر شو مفصل په ذریه حرس نو دنت باهونه د جنت ذکر شو جنت باهونه وي خزامون ذکر نه شو جنت کې بزامون نه ذکه زامن خلک د دې لپاره وړاندې چې نه بيمار شم نه جوړ شم دوډا شم زمایم دات کې اعظم او ارشي جنات کې نه بيمار شم نه دوډا توشتم نه مرګم زمایم زغږه دامن ونی ا کفرس که څوک واره فورا مخړې ورکه د دنیا زامن دو الله خدای ما غلته یوځې کی ورته البته زامن په اشني نه به ضرورت درې منته سر و سپین یاد کرد دنیا پسی زنو کی جانت کی یاد نکرد زکر سر و سپین خود دنیا کی زکر دسرگی فقی چی سپیالی کانی سر و سر خوری خونا خوکا هی بے آو سپین خوکا هی بے نو آلتا دا اغشتو سوال نشتا چارسیز مفتید نو سر و سپین سوک سکرد دل بانگلی با طولی در سروغی حضور پاکوی در جانت خرخ تا یوا سرو دا و او سپین اسرہ د جنات شفاف یې غین نظر پور را پوروزی هغه کثیف نه دی لکه د دنیا اسرہ او سپین د دنیا سره کې نظر نه پوروزی او د جنات پسرو سپینو کې بلکه د شیشې په شان نظر پوروزی وی خپل ثاني مرغلیږي او خطا لپاره څه مشکله مشک کته سوایتی د اسرو سپین مدوم لري کم دی د دنیا کې دونه څه شې د اچا پیدا کیږي خدای ته دا غروند سره سره فرق ګټاو طور ګټاو سترو ماته کښې نو دې نه غوښنه تا ویل چې په کو کول چې خره را نیولې غرونه پیدا کین نو دو غرونو مرسرم پیدا کولیش جنت بنلې ماتو دې سترونو سترو سپینم فر ذکر مکړل بل اسین ذکر خره انت اسین ذکر کې ځکهอัลتا بقالینې قالین بان باندې بکین هغه ولیزم او کاسي ناسبه آس وزوري دا سي اسبې چا په دې خاصنه کې ابا پچینه کوي اوالوزي مچو کيان تاسو د مطابق په سامان او اصل ذکر ونې حلته یو د وسيزونه ذکر شوه هغه دنیا کراتین شي یا داتې هميشه به په جنم د دنیا سمره لوین لوینه مطاوال سړی ته حاصلېږي نو په حاصل شو ابد غم مفاليني یو لې بعد سينه غسر بادا غني چې کومه پارټي د پومارا پورته کې څې سره او داسماټي تګینې او مخکې څو ادارانو لږ ځې بیان چې وګورئ چې اخرا ته هم دی ته د پاتې د ژوند څخه ګټه شو بارتناست یو ټلیفون یې ورته یې چې چیرته مو پیښېږي نو کباڅا د خلکو ته خوند خوشاله کاری فرغه د جهان پیغام دنیا کې بظاهره ماشه خپلې سري او د باڅانه زیات پیغام او ک داې خذبه نا جوړئ یو مالدار سړی ضوی به نا جوړئ که نا جوړم نی س په د خللاقې به مختلف خذ گشت خ لا بامه به داېشه خپئ زمن به عملی کدایسمنی د مقدمه به ور سره د ګان ب ور سره چې دیبتې تنګي بازار کې پور کې کداسمنی د د نا جوړیا د چر کتن ندا. کله به سفرږي کله به خريته کې درد دي کله به سترګي خږي کله به غوخږي کده مينه ګډا ته پچرتل نه نيي کله هاغو نه مدوځي پلوزي بده را پښته مخ په دا کې کنه چې چړقي را باندې سترګي به چچې کېږي اودانه قامت <متحدث> ورا کونډي کې ما تیر غوونه به کرن کېږي اوزل مدين خصوښستانه نو کله دا سڅوي چې دا مرآه زې پچا نو د دنیا ټولې خوشحالي اخر سره یوږي او که ایس رمینو د مرگ رم پتره نو رو دا بیماره جنت که داشتین اشتخالی دینا فیخا دا دنیا نظام ده دا داسی جو کرده چه دا فانکی ختمی گی دا جنت نظام داسی دا چه بنا فانکی دا انورک بڑا شو سپا ره انورک خوزارتز روزانایم دا من دن دا نیکه نم مشرده دا آدم سلام نم مشرده دا موجوده فلاسفران وی پینزو کروڑا کالا پی تیرشی وی ا دا پنزو کرو روان نور روان انده کوي فله چې اوس پیدا کی دا امیشواني د فاره هغه امیشه ساتل دا هغه زور شو د استوري ترتیب ودا شو پک شان د جنت نظام دی هغه کې د ګولاتو طوفان نشته هري پیدا او خمره داسي کوي چې هغه کې و ګولاتو نه نه باوت اسمت سړې کوي نه به امتیاز کوي نه به ماريریږي نه داټان او تاجستان نشه پا خانو تا د زکه دا ټول غمون لري ان تا د غمن نظام وښته لو خالدین په هم دریم یو شید ورد من الله خدا پاک بدرنا خوشاله کی چې با ساده چې فن او د چا شي او د چا ناراض شي خدای غټوله باچی سوا ته چې را با شامل ماشي نو باچی هرڅه سګو یا ست په دا خدای وجود حقيقي دي تنتې امرغې نه اصلي هر شي شي تعفير دي جماعت کې لګیدلي دا مرغې وبفسوزينو کفكاري په مختلف شيجو هر شي شي پسې چې منډو وینو طالبسته پلاست در نشه او په دې یو مرغې داتې پرښتین او په دې دي لاس کېخه چې سمره تا شي ته تکارې ته ودو کې به په مرغو لاس پروت دي را سي دوه دا یو مرغې دا حقيقي وجود لري باندې ته د ذل او صورت موجود حقیقی در هر سیز مالک در هر سیز اختیار من خوده دید نو چه خوده دید اخبال که خوده شو او شو خوده استاشو نو در طول استاشو پا خوده دلاز که خود مثلا یعنی اگه دید رازی که تو در غلام شو تابه شو نو دا طول دا دا در طول در اگه مخلوقات استادی جا ورد بان امه الله در خوده رضا بر تحاصله شی جنت در غصی و در قهر بیانه شو والله الله بسیرم بل امات خود بینا خبر ده لی دون که ده بندگان و خل دا ده کم متقیان ده متقیان لحرام و نمزان بچ که او خدای تزاریم که الَّذین يقولون متقیان آقا خلق تشوئی یعنی ده خیط چې دا ده بواه ربنا ای رب زمونگا ایننا آمننا مون ایمان نور ده پتا استاپا و عادو استاپا جنتا و ملیکو فاغفر لنا زنوبنا او بخی کنا هون خدا یک نور عمل <سؤال> منځ ته ایمان د ایمان په تکازا مو وسته وقمه عذاب النار او سات منځ لا عذاب بهونه دا دعاو کمي او ارسره عملون کمي اصابرین متقین غلی صبر کای په تکلیف ست تکلیف په راشي صبر کای او صادقین لشتو د طرق نه وای نه په دکان کې نه په آسان کې نه په نوکرای کې نه په دین کې ته روجن سوي ډیر او دنیا و آخرا سپیری دروغ بنو آر که مولای و دروغ و او اولو بزورن او که حاجی و دروغ و او اولو بزورن دی او و دروغ و او اولو بزورن دی دروغ د شرک سره برابر کرده زکر شرکم دروغ دی و الصادقین نشتونی وی و الخانتین زارکونگلی وی خودیتا و المنفقین د خدای په نوبر کوول کويول مستق نه بلس د خدای نه بخ نه غواړي د پیش په وخت پیشنی پاسې خدای ته جاړي ځکه دا په پیشنی وختي یعنی د سبانه مخکې پاسېدن دا ډیر ګران کار نو دغه وخت خدای د دواه قبلدون دی خدای پزولم کوي نو دا وخت چې سرړی پاسې خدای ته او موځ کوئ د د نفسه او دشیطان مقابله پور شي د واخې د مال کممال و خدای نووي. او خزه دا خزه درجه کې ګړنیه ریده په حلال او حرام باندې کوي او ځامن هغه مرګونی چې سمره ول سریه درجه ورکړه نو یې پرزګار هغه خلک ته صبر کوي او شتون یې لري چې خبرې کوي او ځا جراح کوي خدای ته یا په عاجزه عبادت کوي ول بنفقین د خدای په نوم خرج کوي ول مستغفرین بالاصحاب او پرست د خانه واري د خدای نه په وخت د صحاله وصل الله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم كتاسة يدي ندذي سورة فشوروك دخليبا التوحدانية ده توحید ده یوالی بیانه الیف لامیم اللہ لا الیلہ اللہ والحیل حیون محاتبہ پکی ده عیسیانو سا چونکی اگی بظاہر ده خده ده توحید او ده یوالی خائلہ دی توحید سر ده تسلیسم خائلہ دی ده دره یا عیسیٰ علیہ السلام ته ده خده یا و یسلام فشکر کی خدای دنیا پر دالتو د توحید مخلافه کیری نو چې صبح حسش نود خدای توحید او خدای یو والدې اشاره وش فضل علو عقلیو نقلیو سره مخ کله د توحید بیان شوه بهله خدای د توحید خبرات دا چې نازلیدو نن زموږ کتابونو کې وی یو اهل کتاب را غریه مدینه منوره روزه پات تا و چې مدینه منوره تعالی موجهه تا خو ها ها شاندې چې کوم دا خيري په الله خار وې ویدا سي علاقي ته هجرت کیږي قجری وې پکې باور پاک بکان زګمګي ویدا وني چاورتاوی اغا خوبی منبر را آنه دیوار آنه دیوار آنه وارتاوی سیفستا سنم دیوه محمد وی بلدی سنم دیوه احمد یو بلدگوری وی سیفستا کتاب کی لی شهادت دخدایسه دیوه خدای دا آیاک نازل کار شهید اللہ لا الہ الا اللہ دا دا قرآن شریف لی ن اسلام بنیادی خبره ده خدای ده طرف اول اعلان دې تعلیم کی غوایکې خپلپا ده دې خبره جنیش ته د لایق ته عبادت مگر صرف دې ده خدای غوایکې مطلب دا چې د خبره را ټول کا نه ته مخلوقات د خدای له یووالي اقرار کوي دې ټول عالم چې کو نه دا په یو زام روان دي او دا یو نظام علامه د عزیز چې جوړون کې یو ذات ته په دغه طریقه یو په یو شان کولی بلبل بل شان ته پوری او دې جګړو باندې جوړ شي او دا په تاسو نص یو نظام روان دی په یو طریقه په یو هر وخت معلومه دا سچ جوړون کې خدای دی نو خدای کوی کدي د دې حبیب چې لاخ ته عبادت نشته مگر صرف یو خدای دبل شای عبادت د خدای له مخلوقاتم د ویګی د کائنات او خدای په خپلم په هر کتاب کې د هر پیغمبر په واسطه سا اول تعلیم دنیا ته د خدای او نړۍ لپاره چې خدای او سره خدایونو په فيدي نور بصو فيدي نه د عبادت مطلب دا چې موږ هم خدای اولو العلم خاوندان د علم پا مخدز مکی کوي گوئی کئی اگی هر قسم چی مخکی او بر اولاندی او کتا گوری دا خودی یو والی ور مخکر ویو فی کلی شیع اللہو شاہدون تدلو علا انہو واحدون خلصیز که دا خودی یو گوادی دا دی خبری چی خودی یو این برگ در اختان سبز در نظر خوشیاب هر ورقه دفتره اسمار فتی کړيږي گا یو قانون پټ ګوره شنه پاونتا هر یو دفتره په جن دو یوږي کتابه لا خپل نظام په دفتره په جن دو یوږي کتاب د کسریزان ته موږ نو ملکیه د علم خاوندان ټول د دیګوي کی چې خدای یاده قائمان د ریس فله والا د انصاف هر کار هر تدبیر په اعتزان او په انصاف اغه لوی خدای یاد دي دا غتون کارونه د اعتدال او انصاف دغه خبرو کې د عیسایانو وردا وايي عیسایان وای ما تکيان کاه ما تک عیسایان وای ولې دا ټول جهان ګناهګران مخده پاکي وېسه ما دا ادم څو سده ودا او ودو په خاورو مردان دا ټول خلک د جهنم ته راښدې ټول په دې د خپلیا اسبنځي پچا خپل نو یې خپل دښمنانو قتل نو به سلېګ نو لرکی په ورتره راځي تر نو به خبر تا وایم نو دا هینا په سبې دې ام دېښ نوې خوره په د ټول خلقو د ګناہوںو د جرمونو په سر کې فنیاس بین زی پدار کړو فړیلا ها امام د خپل خدای په لاس کې د انصاف تر را ده انصاف چې ګنازه کوم سلام خري دا چې کړی دي چې اغلا دا یو اساس وړو کیه له شېته ام را او خلقا شي په د جماع په امام را باندې اسال اسالایم وې وې چې عقیده ولرل چې صلی الله علیه وسلم زموږ فسره کوي او القولنی هغه غږه په ماشوې دی 12 ورځې تیریږي دوی توخنه مالک دې شیګانو عقیده چې علي سيب سړي جنبت وبول دی او نه واس زه خدای باندې غانو علي سيب دخرین یې ازبین دي دوستې او د جنط مالک نن له جنط مالک سره اس سوک سوکنشی بوت لے مغیر دخدے پاک دے اجازتنا سفارش بکئی نو پیغمبران بم سفارش کئی شیدان بم کئی اصحابان بم کوي دی سفارش کئی من دل لذی اشپاو عندغو اللہ بیدنے سفارشم دخنے دے اجازتنا پس بکئی میں مگا آیا ترسی کیوں نہیں لہو ما فی السماعات و کی چسدی دا تول دخنے دے دقائما بالقصم وده ولا عزيز غالب دفارتا ده همدا المقابلس اجتمع الحكيم خارن به حكمتون به ده همدا مخلوقاته درازونه ما رسولتونه خبر انا الدين عند الله الاسلام دين خط اخذوتا نز اسلام دين دي اصول اتوئی لکا خدو یا منل تیغمبران منل جنت منل دوزخ منل بخدو اصاد کتاب و پیشی منل دا چمون کستا قیبوئی بعد آدم علیہ السلام نووالا یو دن دی دیت اسلام وئی حر پی غمبر مسلمان تیر شوئره اولا حر پی غمبر اندقا یو دی اسلام مرتوئی شرع من الدین ما وصا به ما وصینا به نوح اما الذین من بعد خدا یو دین آلیگر شریعتون بدل لی شریعتون دی احکام و طوریق رئی نوز طریقہ بروجی طریقہ زکاة بازیاتی تکن بائی دات هر تغنبر کی تقیباً مختلف راولی او دیو اصول او رائطور یو راولی نی اسلام دادم علی سلامه تر غزوره پور بایر دلده ده اسلام ده لقب اعتبار زموه دین خاصنونده نو این الدین ده شک الدین شده خوده پا نسکه دلده اگه اسلام دلده ومختلف اللزین او تو الكتاب اختلاف مذكر ده اهل کتابه ده غزوره پاکنا یاد اختلو پی غنبرانونا من بعد ما جاهم العلم مگر پس ترا خود علمنا خب بی پویو پس تا حقیقت وازح کی دونا پس تا خطور رئی قنات دونا دی بی اختلاف دو بی اختلاف دی دسو جنہ کاؤ باغی ام بینہ هم دو زد دو جنہ دی سایان چی عیسیٰ علیہ السلام فلید عجید رسولی دی دی یهودیان پا زدکی کاؤ السلام تا بجال و. دش دا خودو دشمن ورده ریسایان دایی پا مخابله کی اگه خودو را زد اگه دا خودو که دا زد ده دا شیگان دا همه سب دا خوارج وی اوغنیتا زد ده یا اگه دا دایی تا خوارج وی و عمان که دی پال جزائر که دی کراچه کمشتا اگه علی سید دا خودو دشمن کرده او کافر و تو نشیغان علي زه په خدايه درجه او رب نازد کې اسلام طریقه له اطيب نا علي رضى الله عنه د غزور پاک تو نا زم د مسلمانان سردار زمون د سر ګل نا مخې دا نخ دې اونره خپل قسم دې دا خلا که تاسو تدریج کې او یو طرفو زیاتې وبدې یو ودیاني صالح سلام په تنظیم کې دی او اسایا نور تخذې نه دا خلا تدریج دا ښه نه لالي سي ته جوزله اني سي ته جوړ پاکي ستا په حق کې بقا متبقي يا چې تاسو دشمونی ته زمما ستاسو محفظت کې غلوږي زیاتې کې نصو په یو طرف لاند او خوشو طرف دا انیس په دینه فشالیه په طامن چې څو غاغه له مقام طورسي نیو په عمر فدیه فشالیه چې دوه کېقام نو اوماس داخله چې مختلفتي فستا ال ماو د حقیقت دا واداحتنه دا یم مينه هم زه کوي فخفن کور کې سرکشي کوي او مئی اکفر بی آیات اللہ سوچ انتارو کی کفرو کی با خدید آئیتنو مخلاصی گی با کمخواہ فین اللہ صریع الحساب خدیچ دید آغا حساب ذرہ بیڑی تیز دی آسلین حساب کتاب ذرہ کی یعنی کا کدا کافران بحث کی تاثرہ حضور پاک دوئی یو بحث تا دیده پاریتی صلیح حق و باطل معلوم کی اغام شپی غنبرانو قیدیو دید برکانو اگر یو بحث اسی دا زد دا پارا دا اناد دا پارا مقصد دا حق وضاحت نی ده داست که سنوی اغشت البکار چیو سویت تا حق واضح کی پوئے کی و بین اناد کی بس پر ادایت دا خدایناس اگر دو دخلا با مقرق اشاق پیدایتی تو منکر او دا خبتر قرمت پورد ا استاذو کې دا ویې عالم چټول خلک دي مسلمان شنه دا ظلم او باطل نور مسلمانې ته كنت په دې ته هدايان تخویل اځګي د دې انعام سره د اختیار ورته نخبه فرغوزي رفق تایید په تسلیمابا فنه جو وبي بحث پیدا فر قلت ورتو يا اسلمت وجهي لله